إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَنُصْلِحُ الْأُمُورَ وَنَهْدِي مَنْ نَشَاءُ وَنُضِلُّ الله فلا وَنُقِوِّي بِالْفَلاحِ عَلَى رَبِّ اسْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل الله على, آل على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم وانك حميد مجيد فبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بعد الله يقول ربنا في مصحف كتاب المجيد يا ايها الذين امنوا لا ولا تحصوا الله خطقاته ولا الليل انتم مسلمون ويقول رسول محمد صلى الله عليه واله وسلم استقلا حيث ما كنت ابعد الله فيكم واتقوا الله سبحانه وتعالى كما اوصي نفسه واول الاول بذلك ففطازوا وتقوا نجوزكم تكريمي بعدكم شكر الله تبارك وتعالى لفي كونتذكرنا نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يا بلغاء الكوتيين wao yakusii al-salamu ya kumba duniani Allah Sabaa Taala kwa sababu ya Mungu ndiyo ni kufaulu na katika hilo Allah anatuambia katika Qur'an Karim ya ayuha allazina amanu taqullaha haqqa tuqati enyi muamini mchene ni Allah hakika ya kumcha wa as'al mutul ila al-muslimun la lamsiifis kumukalipo ni nani ni mswila ndugu yangu muslim Mwanadamu hazi kufa ni Muislamu kama Muislamu hana jana uslamu hufuate wala ushughulishi wala haudefei wala kuham. Hana mpango na clan. Huyo hazi kafiri kwa nani Muislamu. Ili mwanadamu apeleke ni Muislamu, Muislamu akubali au fuate kivitendo katika mwekyo wa wadogo na wakubwa na huko dukuelekea kwa za azanani dhala tabarakataala kama wenyewe walivyosema rabbitu lakumulislamu bila ni mwe nidio uislamu wa dini yetu. Kwa sababu ila abadi za aliku kwa aladamu kwa dunya yake, lazima fanye hivyo basi afanye makosa na makosa makosa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Pius Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi iskhila hisma kunta inshaala kwa kote pale ulipo. Na ndadamo alipo Allah tabarak wa taala uwe bika siku yako uwe mbele za watu huko katika faragha zako popote pale ulipo wasifi nani msha Allah tabarakataala ndugu zangu islam kadhalika nuko katika khairi wa islam wote ya wa makampuni ya kislam ambao tumeinge katika mwaka 1442 hijria mwaka wa islam ambao ndiyo chaguo la dunia yetu adhim ya islam ndugu zangu tukemani pia mada yangu itahusiana na hii seli ambayo inamdakia yani makampuni ya Kiislamu na tukio la hijra hijra ya profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم kutoka maka kwenda madina eh sisi tuangazia kamba chuki yenyewe kwamba kalala chembane wali ibn sasa toka na kina swaraka kana nani pinda busia hapo sana mimi taangazia sababu unalenga dhimi ya kitu hili la hijra kwa ndio alihama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina na hii tarehe ya Kislamu ilianza lazije Kislamu kuna tarehe yetu mbakielewa kwa tarehe ya Kislamu leo visa tunoingia mwaka 1442 hijria ili kwenye kwa tarehe hii Halafu, hii tarehe tunaponona kwa nini hiyo tendo tarehe ya Kiislamu. Kiislamu hajui kwamba kuna tarehe yao, kuna tarehe ambazo sio nini si za Kiislamu. Na pia tufanyeje tuweze kurejesha tarehe yetu ya Kiislamu ili utumike katika maamala yetu ya kila siku. Kwa sababu tarehe ya Kiislamu sio kwa ilipo anzo ilikwambia katika maofisi katika mawasiliano, kwenye kila jambo iko hivyo. Yi lakini hii ikafutwa, sikajaipo tena kesamba leo mswlamu kimpungushwa kusimama kwa islamu nizekana haijui bwana sarafu yetu, hakuelewi. yani mtu hata mikataba yetu hahtoandikia alikaseleza kiislamu bwana bibi kama nao september bana august bwana bibi kama ah hii vipi hani ya yakutumeseka mswlamu kwa nini tarehe yetu imepotea na hitumiki mfanyeni tuweze kurejesha tarehe yetu ya kiislamu nikuza tukiamani tufahamu kwamba hii ni juma ya mwanzo katika mwezi wa kwanza kwa moka islam mwezi wa muharram kama 142 hijiria ndugu zangu katika imani emsimiu muhammed sallallahu alayhi wa salama alifanya ulingaliaji katika mji wa makkah kafanya daawa kuitaa kwa ito na adam kwa kwa nani qala tabarakataala akiwa anatangazia wanadamu kwamba islam ndio dini ya haki islam ndio chaguo la allah kwa nadam huwulizi Arsira ja, rasuluhu bil huda wa dinil haqi liyudarrad din kullih liyaba baraka ta'ala bi kamtuma mtumwe wake Muhammad naungopo na dini ya haki ipate kushinda dini zote ipate kutawala dini zote na mifumo yote ya wanadamu ipopotike utawala wa Islam wanaukali hal kafirun hatta kama kafir watatukia wa ukali al mushrikun hatta kama mushrikun watatukia Rasulu akatangaza litangazo kwamba uislamu duniani afiki na lengo lake ndiye hilo ipate kutika A na kuongoza ulimwengu na pia kiwaambia uislamu katika ardhi ya Makka Mukarrama na viunga vyake akiambia kulu la ilaha illa Allah famliku al-arab wa al-ajaf saba'atam koili kidhati la la ilaha illa Allah na mamlaka, na kuweza kumiliki warabu, arabu na kuwa rafi kwa dini ya mamlaka dini tawala dini tawarishi ambayo inaongoza ulimwengu kwenye kila sekta na kwenye kila jambo la maisha ya binadamu Dugu yangu angalia ya kwamba dini hii ambayo mashallah imeeleza kila lugha umanaadamu kula kwake kuvaa kwake kuabudu kwake maisha yake vipi amilianiana na babake na mama na mwanawe na mkewe alafu dini hii isahau namna kunyoshwa maisha ya watu sabana mfumo kimaisha muelezo na dini hii na nabi ambaye mtume Muhammad so, sallallahu alayhi hivyo, alifivyo akataalika hivyo na kuongoza na damu miaka nene na miaka rudi ndugu zangu wa imani kwa ulengenia yeye wote mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika ardhi ya maka kuwalengenia watu katika Uislamu wa mkubali Allah tبارك وتعالى waongoze katika la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah wako anyochangaa na hapo aliopinga ndopaka akasema ja'ala li'ahaka ilaha wahida inna hadha la shay'u rujab hivi Muhammad anafanya miguu yote ifanye baki mguu mmoja hijapo la ilaha illa Allah yote zimeinayo mifumo yote mambo yote ibada zote sikukoni ambayo anawiara tabarakataala mtume akapigwa vita na kuabaka na vingovu vyake na uslama kapata mbalimbali kwa mfano tosoma habari za Bilal ibn Rabah ambaye kuteswa, na mpaka wakabunzwa katika kokoto za tosoma katika habari za kina Amari bin Yaser rabbil anhu walitesweza familia yake Tusoma katika sira jinsi gani mama Islamu Zanira aliweza kuuawa. Hata aliweza kupofuliwa macho na sonye akauawa. Bihari ya doa ile Islamu katika mazingira mazito kama vile hivi leo. islamu wengi wanateswa, wanauawa, wanajazo magerezani, zimekwaa siasa mbaya, kuongoza maisha ya watu, tuku, utumwa haramu, riba, kamari, zina, uasherati, ukatili umeenea. Halili ambayo aliikuta mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masaba zake pia na masaba kapata mitiani katika kupigania na kulingania uislamu ikiianza hali kama hii mpaka baada ya msaba mtu akawa shauli wa abi habasha wa kanabasa bakabuda ambao alamekadia wake katika maana ya kule huko mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiendelea na kulinganiaji dawa gani dawa ya islam kwa tatu katika katika mazingira kama haya akaendelea baada ya ulinganiani na kutangaza Islamu kwa ika sasa anatoka kwenda katika manomba mbali kutafuta nusra alafu nusra ambaye kusimamisha mfumo wa kiislamu ki katika manomba mbali katika ee, maeneo ya hijazi falii iliendelea mpaka mashallah afika mwaka 13 na da'wa yake kuislamu Madina na wakapokea mwito huu wakakubali kumkubali Mtume Muhammad saw salaamu alikiongozwa mkuu mtawala kwa mtawalishe katika ardhi yao aweze kuwa kiongozi na kuongoza umma wanaadamu. katika maziira kama haya katika hali kama hizi ndipo Mtume Muhammad akafanya hijira sasa akahama anaelekea Yafu anaelekea Madina almunawwar na kuhama kwake ulitanguliwa na sahaba Usad bin Umar Amari ham Madina mazoni kufanya dawa na ulinganiani wa Kiislamu mpaka baada ndani makamboja Allah kajalia katika madina yote hakuna nyumba hata moja siku kwenye mbile inatamka nini la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ya nukta yake Ndiyo mahala pa kuanzia pa kufanya Uislamu wakimfumo katalemeisha na Adam kulianzia hapo katika tuki nini tukiwa hijra Ndiyo maana sasa katika zama za khilafa ya Omar ibn al-Khattab rabi'a huwa katislam wanaangalia tarehe ya islam wakati islam kuanzie wapi afanyeje masaba kanifanyeje kama tuanzie tarehe gani katika wakati islam masukio mengi yalijadiliwa wakasema kuna tukio adhibu la Isra na Mi'raj safari ya Isra na al-Miraj ya Mtume صلى الله عليه وسلم tukio hilo katika masukio kubwa sana katika umma keislamu tukio la kuzaliwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pia tukio kubwa sana ilo matukio mbalimbali ambayo imekuta Uislamu yanayoweza ya kutumika kuwa nukta ya kuanzia mwaka wa Kiislamu na, na tarehe ya Kiislamu lakini waislamu wakaamiana kama tukio, lahijira, tukio la hijra ndio liliyotukio la kuanzia tarehe na kalenda ya Kiislamu yote yakeachwa Paulo wa muhimu tukio hili la nini tukio la hijra alafu homo islamu kutoka makkah kwenda madina kwa sababu kule kwa makka walikuwa wanapata mamlaka na utawala Ikapatikana serikali ya mwanzo ya Kiislamu Aboki as-sanam ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sasa na kwanza ile serikali ya Uthlabo akapata nguvu na kuamkia Uislamu kashikataabu kaendelea mekanika miaka rudi mpaka hivi leo ni sababu gani ile hijra baada kuhamia Madina bas mashallah wakashika mamlaka za dawala Kislat kusalamu kaina baina maeneo hii maendeleo na kuweza kuweza kufika katika dunia nzima ndiyo maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya hivyo na ndiyo maana masahaba radhiyallahu anhum kabla a a kalenda ya Kiislamu tarehe ya Kiislamu ianze kwa tukio la hijra ndio maana mka wa salatini mka gadi hijiria yalijitoka liko hapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ikiwa leo tukio ya Jumaya mwanzo ya mwezi wa kwanza kwa mata wa Kiislamu Afloje meni na 42 Hijiria ni kwa sababu ya tukio la muhimu la kuhama tuetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Ndiyo nukta kianzio Ndiyo balaa pa kuanzia kwa sababu baada hapo sulamu uliendelea kupata nguvu miaka nenda miaka rudi ndugu zangu tukimami tuetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hakuhamia maka kwanza malini ya fasawi ya uga kama anaogopa makafiri wa makkah alifabano nao miaka 13 huko ndani ya makkah haondoki wanafanya wafanya iko pale pale hakuhama kwa ajili ya uga wanakuomba kama anakimbia arababu kunukushika mamlaka na Utwala katika ya Madina mioyo yote ifanye ndani ambapo akitafuta mahala ambapo hata afisi utawalamazwa je fulabu utalalbao utawala utaenda kushika taabu katika viunga vya na vitongoji vyake utashika taabu katika balaabu yote na Uislamu kuendea ulimwengu mzima ndio baada tahama kutoka makkah kwenda wapi kwenda madina hapoa kwa malabu ya kahaba kwa sababu ya uga na ndio baada wakati anaondoka akana anayebia ana, ana, ana ardhi ya makkah arabiy wallahi innaki la khairu wallahi makkah liardi baraka kulli dha la tabaraka taala lakini ndahaba kwa ajili ya nini ya allah tabaraka taala aka mamlaka ya kwenye kukomboa wanyonge wenye kudhulumiwa na wenye kuteswa kule mbali kote anasema ahabu na ni nradi ambayo inapendera sana kwa allah sabaraka, ta ala tabarakataala anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama walaula anni ukhrif minki ma kharaitu la ukakabil bitolewa bas nisingetoka pana kokote ligebaki hapa hapa lakini kwa ni afli kwamba doka katoka na Allah tبارك وتعالى kaleza sana katika Qur'ani tukio la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salama, kamba jinsi gani wale makafiri madhalim wakifambana wakipambana kumtoa katika yake aende katika nyingine lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuondoka kwa siko, kwa kuogopa ni kwenda kushika mamlaka katika ile ya Yathriba Madina ili kwa mamlaka ile na nguvu ile awezi kukomboa waja wote au katika dini na aweze kuokoa Islamo kimfumo katika maisha na damu ya kila siku. Ndio kwa mtume tutombe kwa oga, alienda kushika mamlaka na ndio mara tunajifunza kamba katika sikozima la hijra umuhimu kutafuta nusura watu wenye nguvu kuweza kusaidia Uislamu wao kwenye maamuzi kaza kusaidia Islam. kwa sababu wa Madina wao wali walimpa nusra mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kama sasa fieko tayari Ndiyo maana katika zile bai'a mbili Aqaba ula na thania ya, ya kwanza na ya pili kukula kiapo cha kuhami na kutetea Islamo akawaambia kwamba mmoja katika viongozi wa Islamo anaambia yuko Madina umfahamu kwamba Muhammad atanishinda kumlea Abbas anamwambia tuomaliza Muhammad ndugu yetu Abiyeshido kumlea na anajitaka kule kwenu kama muhammi kama mlio ambao mna haba na ufizi wenu. Akaambia azoe bidami damu kwa damu. Ko tari kutoa damu zenu kwa ajili yake akasema ndio maana kama yameliza mtume Muhammad sallallahu akapata nusura kule. Kwao katika betakati ya dawa, biru za kidawa, kwa pata kwenye usura wakaenza kuhusuru islamu wakaenza kushika hatamu na kugimbile. Ndio maana mpaka sasa duniani Wanahamku wa sala msikia adabu. Waislamu wa dunia na pendo sala uongoze dunia. Ushapozata viti mbali mbali. Ukoi ko hiyo mazingira ko hivyo. Hata utafiti uliyofanya kitaribu na Kiarabu katika mbali mbali michezo kama wote duniani. Wamesitaswa na demokrasia za Magharibi. Wamesitaswa na mifumo ambayo sala haitambui na atakao sala Lakini ndio atawanusuru kwa kuweza kwanza hadi digani mchigani uko tayari kutoa ardhi yake kwa klabu kama dunia sasa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanatu wa Mali na kambi ya atenda kule na Swala Taala kuislamu katika taabu ukaendea ukaendelea miaka na miaka rudi mpaka mtaka Swala kuwapiga hatua kwa ajili ya kufa za Allah subhanahu wa ta'ala. Eh jambo lingine ni kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe pamoja kamba Uislamu na hali ya kushinda a ya ya alipo pale kwamba atapala atapa atapala wa Uislamu lakini inatakiwa kujitolea mtu mkajitolea muhanga kajituma kapambana katoka kafanya mambo mbalimbali ili nuru inapatikane kwa si kama wanapanga kama islamu utashinda kama umetulia bila kufanya harakati za Uislamu patikana mbele bila kujitegemea uslamu patoka mbele bila kuimaisha mwinda binislamu pige hatua hivi sivyo mtume wetu wa kutulia alipambana ndio maana ile tukio zima ukiitazama na hijira soka anatoka nyumbani anatoka kwa kwa, kwa siri nyumbani anafanya mtu pale kwake anakwenda kwenye kwenye kwenye pango anajificha siku tatu baadaye anaendelea na safari yote mazini ya kabla lazima uslamu ajitoelee hajielea kinyariki ya Allah tabarakataala hakutosema kama mimi ni mtume wa Allah basi niko kifua mbele kwa zawadi hapa ni mipango ifanywe na ipagoli kazibu ya nini na nusu na kupatikana kwa islam tunapaswa gani ni mtume Muhammad sallallahu katika wasallam wakati kwa yetu niyetu kubathara zama letu hasima ushidi upatikane na nusu na kupatikana kama ambavyo nilipatikana kwa tonani Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Halafu mtume Muhammad, na ni wao na ipu na pamoja na matese makafiri. Woslabo na uwawa wanateswa, wako magerezani, wananyanyaswa, wanataifishwa mali zao, kaza wakaa, lakini mtume wetu alifanya nini? Muslamu hakukata tamaa. Sipo sipo tutafika. Muslamu huaka di tamaa muduoko wake kwanza iliyo katika haki pamoja na muonekano wa nguvu kubwa ya makafiri pamoja na mudukano wa makafiri wanakaza wanakaza wanakaza wana badala na maserikali na maslahi wanaiko ya kile yeye mnanini na inani yeye mnanani kwa nani ni Allah Allah tabarakatuala kwa muslimu wakati tamaa mtu akapokata tamaa na saba kama ah abaizkani banda hali hiyo hii kina mujahada kwa pale kina nani kwa pale viunga vyote vya makana na pembezoni mwake viko chini ya masafuti viko chini ya kafiri wana pesa na kuwa watu lakini uislamu hukata tamaa ndivyo ambao bibi leo uislamu hukata tamaa hata na uzito wa makafiri unavyoonekana kidahiri wana magofu wana ma serikali wana hiki na kile lakini sisi ndo Allah tبارك mkubwa kuliko Allah wa azz min kulli ahad ala ibn ibn dukofu kuliko yoyote sasa kwa msingi huo uislamu tunaweza kupiga hatua na uislamu karudi kuweza kuchukua nafasi yake duniani na kuongozwa na adabu katikaheri na uadilifu liudhira hu anadilikuhi ili apate kushinda dini zote huo ndio uislamu ndugu zangu wa islam pamoja na ilete hayo pamoja kama ya uislamu kushinda uislamu kupiga hatua Uislamu kongo sanadamu lakini zile sababu zifuate sababu za kinadabu zifuate ile doria yetu, yetu upande wetu upande ni lazima tuifanye tusikuje kama paza islamu tashida tu hata kama wewe wewe baada ala kaahidu islamu tashida tukatulia majumbani hatukangani islamu hatotetei islamu hatufuatao jambo zote zote. Hapana, mtume alichukua sababu. ndiyo maana alipotaka kwamba yeye aliamua katoka, akenda huku, akenda kule, akakaa pa ngoro akatoka nziani, kabadilisha njia, bara kufikia hii, katoka njia nyingine, kaadhiri Kin watu bali bali wakotablisha wa, wa, wa, busujira, sipate kufuata zile sababu za kibina Kama adabu, chukua sababu yako. Kama vile ambao Mwanadamu kila mwanadamu tunaamini kapangiwa riski na Allah tabarakataala. Allah kapanga yako. lakini unywe kasema mimi nalala na kujisikia risk yangu inja Mwenye kulima analima, mwenye biashara fanye biashara, mwajiliwa anadadiliwa, Lakini kama riski atawani? Rasha Allah tabarakataala. Kosa ushindi na nusra lakini fanye jihad. Jitahidi chukua sababu za kiadamu kupigana kuletea Uislamu. Uislamu Hijira nukta ni uptasiazio. Ni ugonjwa ambao Islamu aliweza kuanzia pale, Uislamu kufukapia hatua na ukaenea kila kona na Uislamu wakapata radhi za Alla tabarakataala. Kadhalika kwamba Mtume wetu Muhammad salama katika salamu la Hijira yeye alikuwa na rafiki mzuri. Kuwa na rafiki mzuri katika harakati, kuwa na rafiki mzuri katika da'wa. Rafiki yetu kuliko nani? Abu Bakr na pia ndo ni msiri wake ambaye huyu walitokote diomana, wali. kwa pamoja na ndio maana hata walifuleta wanyama wale kwa ajili ya safari zao ile mtoa nyama katika jitoleo kusema bana akama baka emlipe huyu baka akalipa wanyama wale safari ya kwa madina kalipa baka rihela kwa kuwa na rafiki mzuri ambaye mtapata nne nzuri katika mambo gani mambo yaheri sasa angalia ile ile jaba la kauth limasori ambao hapo lipokuwa apo ende mpaka ya mlima. kwenye mlima, juu ya mlima kwenye pango la mlima ambapo kwa mtu anaye ana nguvu ukienabaka unaweza mpaka ule mlima mpaka nimeona walipanda katika ufumburu ule juu ya mlima pale kwa Kwa kama vile na rafiki yake yuko tu kwa kuangalia katika mazingira kama yale huyo rafiki yuko pale mweme yuko pale binti yake binti wa rafiku ya bakari, nzopakari lanha, yeye anakuja kule pangoni kila siku kupeleka chakula na habari za bakazi hebu fikiria mwanamke kama huyo anapanda kwenye mlima ambao ni mathaali kufika hiyo sehemu kila siku anafanya yale Waisukamba wanawake tiswahili mjumbani kwa harakati tuwe nao wanawake katika harakati harakati za kusoma za dawa, za kulingania waona washike Uislamu sika wanafanya ibada mpaka kwa haribada wanawake hana wapo hapana Tukio la hijira, bisi pia balo wanawake alikuwa na nguvu kubwa sana Mshangu, kwa sababu kubwa sana tawafanya sima kwa kupeleka chakula na kupeleka habari kwa majirani kuna habari kadha wa kadha akimletea mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa hiyo yapasta vizuri kabisa kwamba nafaati ya mwanamke katika dawa ni kubwa sana wanaka wa Islamu wa wa kwa tawangu Islamu na wofuate sababu sababu ambazo wanajibikia kufanya hivyo katika ulinganiani kama vile mababu wanao na ajibikika katika ulinganiani uguzwa kwa Iman kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ambavyo tumeeleza yeye amehama, kwenda kucho mama la takridi ya Madina na kuhama kwake ilio sababu ya nusura zodi zikafuata baada ya pale hali ndikabem ilikuwa ikiislamu maana ya islamu, islamu ikafuata ufunguzi baada ya ufunguzi na hatimaye kuja kwenye popo ile Shamaka tena katika ardhi ya islamu na dola kama ikapanduka miaka yakarudi na kuingazeni kwamba kama Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم alipokuwa alijipanga alipanga nitafanya hivi tukae hapa hapa alipokuwa sana na mjirani alipanga atatokaje atabisa hapa atakwenda pale atafanya nini atabadilisha njia kwa dawa pia ni mipango lazima sujipange katika kunyeshwa salamu kurudi katika baisha na ya ya kelasiku tuna mipango sikaoni holela inshaara amezalika mioyo sutaridaria kwa lengo gani futa ligalia kiki Unafaida ajapo gani? Unaambia kitu gani? Ni bani mtu inshallah. tu tunaambia kitu gani? Si holela kiasi hicho. Sikamba mtu afanye dawa, anapanda atolingania kwenye kila kona, lakini ndio kwamba lengo lako ni yeye. Ukipanga utajitasimiri. Kama, apa, atua, kama upo upo, tumasi, hapa ninapiga hatua au niko pale pale. Bila kupanga kabao upongo tu basi, hapana. Mtu bali mpango mzuri, ndio maana akaenda kutoka Mecca kwanza za Raficoli, akakaa pangoni akabadishia na akafika Madina akatangaza utawala mponyi, tu, olela, olela. Apana, na serikali ya Kiswahili. Alipaga mpango. Alipaga mpango. Kwa sababu harakati leo si zipange sio kama tuko tu holela holela. Hapana, hatuwezi kwenda kujadhimini na kuenza kujua matokeo ni yapi katika katika kazi ambayo tulifanya. Tunapiga hatua tu pale pale. Tafadhali msaadeni wao katika imani wa Islamu katika nchi ya Tanzania Ndugu zetu wengi wa kongamano ndani wako wa magereza dar salama hapa fara sanga rushwa ndio wako wa magereza lakini hakuna anayeweka kwamba free kinaendelea tufanyeje kama muslimu tumo nani kufanya gipi kwa watu wabwa tu mpaka masa zile siku za kesi hakuna anayeweka hata kuuliza mtu anaogopa basi ta kwaje nataka fona sala kama shehe waki zilizopita eh walikosa pale kwa mahakamani kwa sababu kwamba hakuna ulinzi kutosha kuleta baraka ikawaaibaki badala yake na wakili akasema kwamba mshehe mashakaio ameongeza baada ya mashaka tamaa e, ndio kwa moja ya mungu mpaka moja na serikali imekabilisha ushaidi wake dukari si zaka kwa ndani miaka wakisema jamani tunaomba zetu kama wana makosa kesi sikilizwe ili mhalifu apatikane hukumiwe kama hana makosa basi waachiwe au apewa sasa hii lugha taribu kwa serikali kama serikali kozali kwa dalili kwanza kesi kusikiliza lakini uikizo zopita hakota mahakamani kwa sababu gani hakuna ulizo kutosha Ukini sasa wale mawafunio ya tarbia makenges kama ile ina speak up magamao kama kesho fosat ah eh wao wakajianda kwenda wakaambia baada ya kupekuswa baada ya kwenda kama nini kwa watu wote kwa wazetu ndugu zetu na sisi hata hatuweza kunua habari zao kwanza ambao ni stahiki sasa hali kama hii ipo sasa kila mahala kuna maeneo yake mbalimbali waislamu anaguswa namna moja au zingine waislamu itakuwaje itakwaje kama hii msho wake bilindi au nani anasema hapo kama atakoje kuaje lazima waislamu wae pamoja tunasoma hapo kwamba so la, la, la, la la itikadi ni kubwa kuliko kitu chochote sana so, imani ni mtamaduko mkuu mlikuwa sijiote. Diamana mtume wetu Muhammad SAW alikubali akaata ali swao alizozaliwa. Manki anakupenda kuna jamaa zake aka haba tanda wa bila. Kwa, kwa nini? katanguniza imani kwanza imani mbele kuliko utaifa, uzalendo wala umahala fulani. Sasa leo kwa baadhi baina wotemezwwa katika utaifa na uzalendo kwa islamu ya Uislamu mana usika na islamu wakikoomo uma Islamu utafaulu kuanzia awali ukimwita Mtume Muhammad sala salama kufanya linganiaje kufanya dawa na hatimaye kutangaza lengo la Islamu kuweza kutarisha Islamu duniani na kadhalika hatimaye Islamu kutawala sehemu ya watu كوانديها ابو اللي كتبتم متودالي محمد صلى الله عليه وسلم هجرا ودق سكي ازيو شارك دي زولو ذو سلابو محمد صلى الله عليه وسلم توذاك سبار تجلي كل خير واذ كتكجيش يا نصره في دينيتو في دراكي قولوا الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على رسول محمد رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الله وفيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فات المتقون وجدوا كما نقوسيه ان شاء الله تبارك وتعالى حقيقه فليت مقام الاسلامنا تشي ولا في هجره كما كان اولياء كما tumeleza patokee hilo katika khilafa umaru radi anhu lakini huwa maka kapotezwa baada ya Uislamu Uislamu katika mishi ya wafu Uislamu kutokuwepo katika kati nafasi ya mamlaka anayotawala Uislamu kaletea tarehe nyingine ambazo siweza fao ndio wambazo wanazo mpaka vitasa kims kama mtu anashangaa kusomaka Kislamu ana shangaa mwezi wa Islamu heju hezekana bamskipini baada ya kutanya mwezi atapata gagaziko labda washati ambao Allah ameongoza katika hilo. Kwa hiyo hili halio tulipo vitasa, hatuna budi kufanya rakati za kimfumo zinambazo walizifanya tulio Mtume Muhammad SAW kuweza kurejea Islamu kwa Taala baisha ya watu. Nikamba tukaweza kujua makao wa Islamu na kuhusha ya katika kilipo kimesha kila siku kutoka katika tulio kama sisi ni Uislamu tunatongozwa na Uislamu. Dugu zangu tukibadi hijra sio nukta yazio ya ufunguzio wa Kiislamu. Baada Madina kutawala kiislamu, Uislamu ukaenea kila kona. Mpaka mahaka hapo kaingizwa. Sham, Iraq, maeneo yote yakaingizwa katika utawala wa Islamu. Zama za Mtume Muhammad SAW na alipokufa yeye wale khalifa ma uangofu, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, rafii zangu, wakafanya wakati kutangaza Uislamu, ukaenea miaka nena ni ya tarudi, mpaka ukaja na madhalimu kwa chuki zao na ubaya wao hatuna nguvu ya kuweza kurejesha hali hiyo katika kuurejesha islam kwa nafasi yake tupatwa na vizala tabarakataala ndugu zangu imani njama ngilikumbuka kwamba tuanze hongera hapa ya makampuni ya sislam lakini kila mwaka wako kimalizika ndio mburu wako naondoka ili usindati isafhi kila kama miaka ya goondoka wiki inaondoka wewe ndio unaondoka sasa jipange unaondokaje ondoka vizuri za Allah kataala. Alafu niukumbushe kwa sababu nyingine na vipi katikaheri ambao tunataka katika mwezi wa Muharram ni kufunga fugo ya asura. Au funga tarehe kumi ya mwezi wa Muharram au nikaozi mwezi huu uko kisasa. Hapo kaelezea Mtume Muhammad sallallahu kwamba funga hii inakuta madhambi ya mwaka mmoja. Funganya surah na kutababadhi ya mwaka mmoja. Asa inshallah taala kile moja kipange zikifika tarehe hizo, tekisika mesua ya kugea yapatanani yapata rahma za Allah tabarakataala. Hapo kamba sisi waislamu si, si kila ibada tuambiwe kwa sababu gani. Lakini funga ya surah mtume Muhammad Sala alaihi wasallam kaeleza kamba liyo kutaja Allah fi Musa, lisiku ambayo ala ibn sura bi Musa, nije kwa dawa. Ni fungamano la kiitikadi japo ilipotokea sababu wakati wa Musa, leo tunatekeleza hizi ile furaha yake tunafunga kushukuru ushindi ambao aliupata na busra alayhi salamu zidiye kudzao ili tukukusheka manafisi tujiandae kutafuta ushindi kwa Allah tabarakataala zidiye ya kwa watu sasa hivi ambao wanapiga vita wa Islam wanajenga klabu wanaweka kado kuongozwa Allah wanaweka kado kufundisha kiislamu maadili ya Kiislamu, maelekezo mazuri haya هاذي ما فرودي وقتو كما mabako alko franani wa zamani sadaati et fuga siku hiyo tikimathilisha hicho na kuumba الإسلام wa nusur alislam tupate faida dunia na akhera allah ba'ath alislam walmuslimin wa adalla shirk walmusrikin wa على almuslimin walikuma alaqwadi allah nusuruna ala madajana wa nusuruna ala muslimana wa nusuruna ala man bagha alayna inna kathal qawl adul tuliosikaalamu tusaidie islam wala ndugu zetu walikufa kwa sababu yao wala wajibu radhi ponyesha maradhi yao wala nyuma deni ya kifaa deni yao ni mmoja haja mishaidie msali haja yake wala nisikio jumaa tupaka katika nyumba yenu wala bali sikielea kuna sala na dua zinakubaliwa fataraji saa zekada kandio hii toba kubai dua zetu kwa mko sahetu tulipe madeni yetu tuponyeshe wagonjwa wetu kifanye zimilien yetu ipasusu radhi yetu tupateheri katika dine na dunia ya akhira bi rahmat yakamurrahmin walhamdulillahirabbilalamin wa aqsimu Allahu wa ashadu an la ilaha illallah